Solidaritat Catalana per la Independència es presenta a Tiana M'agradaria un ajuntament més participatiu que ens consulti en temes importants Per què no? M'agradaria que s'acabés la crispació política és que no poden treballar pel poble sense brallar-se? Per què no? Doncs a mi que s'ajudi a qui ho està passant malament per la crisi Per què no? Ei, i el país? És que no pensen fer res des de l'ajuntament per una Catalunya més lliure? Per què no? per què no votar una nova opció que ha sortit de les consultes populars. Imaginem una tiana millor. Vota Soleditat Catalana per la independència.